Недоїдково не знайшла опору і сковзнула по Тарасовій шаблі аж до землі. Підніс її блискавично і в харци за полиці, з якого хлинула кров, заливаючи очі. «Таки вкусив!» – сказав. І вже було под вобою. «Славно, Тарасе!» – кричали уходники. Але Тарас таки був схвильований і стомлений. Так серце билось, що аж душило в горлі. У нього зашуміло в вухах і почорніло в очах. Трохи не впав, та журавель піддержав його, взяв в обійми і міцно поцілував. «Давайте води!» – крикнув. Тарас напився води, і йому полегшило. Його повели під руки в хату. Недоїдком ніхто не турбувався. І він сам придержував рукою рану, поки хтось не дав йому шматок полотна. «Чудо Боже!» – казав Кіндрат, знімаючи руки до неба. «Переміг, як Давид Гуліята». Надійшов Клим Сокирка і перев'язав недояткові рано. Олена, побачивши сина таким знеможеним, дуже налякалася. Люди їй розказали, що сталося. «Ой, Тарасику, з вогнем ти граєшся, на кого б ти нас сиріток лишив, якби тебе не стало. Годі, мамо, я шов рятувати честь усієї громади перед цим пройди світом. Всі дуже раділи, що Тарас їх дитина не дався, а в терноси Шванькові зайді». Про Тараса говорило все село, а вже найбільше радів з цього його побратим Трохим, котрий трохи не вмер зі страху, як Тарас став до двобою з Харцизом. «От і добре сталося», – думав Тарас, лежачи на постелі. «Поки та Шельма вилежиться з рани, будемо мати спокій». Він послав брата Андрія по Трохима, але Трохим пішов сам Тараса провідати. «Усе село про тебе, Тарасе говорить, та славословить, аж любослухати. Я знемігся дуже» і Либон треба буде якийсь час перележати. Але ти пильнуй і не спускай його з ока. З того, що я вчора почув, видно, що над нашим селищом висить велике нещастя». Тарас прикликав трохи моближче і розповів йому все. «Треба зараз старшині сказати. Саме не треба. Я мушу щось більше довідатись. Не знаю, що інші татари думають, чи підуть за його намовою. Ти зори за ним. А якщо помітиш, давай мені знати». Чи вчора, і передучора не було нічого. Ні, ходив лише тоді, як тебе кликав. Здається, що й тепер не піде, поки зрани не вилежиться, і я матиму спокій, і ти певна, що цієї ночі він у степ не піде. Недоїдок ходив з перев'язаним лицем до вечора, потім повечеряв і пішов у повітку спати. А коли трохим підвівся на своїй лежанці, то побачив, як недоїдок поплівся до татарського шатра. Трохим збирався бігти до Тараса, як той самий шов до нього. «Я тобі, Трохиме, ще одне маю сказати». «Скажеш потому, а тепер перейди і слухай, бо Юда знову пішов до своїх». Тарас не говорив уже більше нічого, а обережно ховаючись пішов до шатра. Він іще побачив, як перев'язана рушником голова недоїдка схилилася при вході до шатра, і там пропала. Кілька стрибків, і Тарас досягнув шатра та приліг з краю. Шатри шатрі був гамір, поки татари не пізнали, хто прийшов. Чого так довго не приходив? Не було потреби, ви вже знаєте все. Подряпав тебе котик, я б з ним так не церемонився, а від першого разу роздерби його мов жабов. Його я шкодував, вбити його – це значить, що яких двісті дукатів у болото викинути. Та й своє життя наражати, бо тоді уходники мене певно вбили б. Те, що я йому пообіцяв, йому не мене. А тоді моя рана буде добре заплачена. Як же ти думаєш робити далі? Коли Аллах нам поможе, то буде нам з цього велика користь. А поможе він, коли ви добре будете держатись. Ви подумайте, що тут без великого труду така буде користь. Здобудемо худобу, вівці, коні, хліб, а найбільше – ясир. І кожен з нас, вернувшися додому, не буде в Криму горювати». Я незадовго видужу з рани, а тоді піду вартувати на фігуру і зроблю так, як вам уже казав. З нашими я вже домовився. Половина здобичі для них, половина для нас. А нею-то я з вами поділюся. Ну, згода. Ми тут усі були б згідні, ми що тут є. Бо тому псові, що його Максимом прозвали, цього говорити не можна. Той уже став джавром душею і тілом і полюбив їх, мов, своїх. «Не так їх, як молодицю Настю вдову. Він хоче на ній женитися, – каже Осман, – і ми це знаємо від нього самого. З Максимом я сам справлюсь, і то незадовго. Коли ні, то і так йому не жити, як ми візьмемо, за те, що він відрікся пророка, жде його люта смерть. На це я не можу чекати». Я й так мусив змінити своє лице, щоб він мене не пізнав. Добре, що його тут не було, як мене привели. Коли ж це має статися? Тоді, як я цілком піддурю цих християнських цапів, як мене приймуть до громади. Для того в мене є трохи золота. Тоді я почну ходити на фігури вартувати. Це вже за кілька днів станеться. Я вже показав їм свій хист. Я пощадив того хлопця. Всі знають, що моя рана тут тільки через неувагу. Побачите, що мене незабаром приймуть, та ще й яку дівчину або вдову засватаю. Отож, нема чого довго говорити. Скажіть ще раз, чи всі ви згодні? Ми були б згодні. Те, що ти нам призначив робити, то невелика штука.